Boa tarde dende con Barro, onde temos eh, hoxe un día con choiva e temperaturas baixas. O Concilho de Pontevedra organiza en colaboración coas librarias da cidade a Festa dos Libros. E con esta feira literaria Pontevedra opta os premios Follas Novas. Estes premios, que distinguen cada ano as melhores obras e iniciativas do libro galego, fixaronse na festa dos libros de Pontevedra para a categoría de promoción da lectura. Os colectivos que organizan estes galardóns, que son a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Asociación Galega de Editoras e a Federación de Librarías de Galicia, deron a coñecer o listado de publicacións que forman parte desta primeira selección dos follas novas nas 13 categorías dos galardóns, que ademais Incluen unha categoría para persoas, colectivos, proxectos destinados á promoción da lectura e do libro en Galiza e en Galego. A partir de agora, será un xurado formado con persoas de recoñecido prestixo o que escolla os finalistas e os gañadores en cada unha das categorías destes galardóns. Dentro da categoría de promoción da lectura tamén están a Biblioteca de Sober, en Lugo, o Espazo Lectura de Gondomar, o Festival Literario de Allariz, a Libraría Cartabón, a Revista o Papagaio, o Grupo Uriol, o Clube de Lectura en Instagram Contos da Lareira e as Comadres das Letras. Pasamos a outro asunto ten estado en directo neste programa de sempre en Galicia pois lembrome agora de Xosé Lois Vilar e de Xilberte Manso membros dos colectivos que levan anos pelexando pola conservación da Serra da Groba que é obxectivo de diversas empresas promotoras de parques eólicos e outro tipo de instalacións enerxéticas como unha hidroeléctrica con auga bombeada dende o mar e que se atoparon cunha importante contestación por parte da veciñada e dos concellos de todas as cores políticas das comarcas do Valmiñor e do Baixo Miño polas que se estende este espazo natural que conta con hábitats que o goberno galego ven evitando protexer. sin alar, por exemplo, os queirogais ou turbeiras e onde se atopa ademais a maior poboación de cabalos salvaxes de Galiza E pouco a pouco estas mobilizacións van dando os seus froitos. En setembro de 2022, medio ambiente declaraba inviable o primeiro parque eólico analizado, denominado denominadoAlbarínú criticando as eivas dos estudos ambientais realizados pola empresa promotora que obviaran a presenza na zona de especies protegidas. Dous meses máis tarde, tamén era invalidado o parque denominado O Merendón, salientando neste caso a Xunta que o seu impacto paisaxístico sería crítico. E o pasado novembro, Era o proxecto denominado Toroña, o invalidado ambientalmente polo seu impacto sobre bens patrimoniais, sobre as aves rapaces, sobre a saúde das persoas e sobre a paisaxe. Agora toca a Quenda o parque Torroña 1, impulsado por desarrollos renovables del norte e que contaría con 22,8 megavatios repartidos en 4 aeroxeradores entre os concellos de Baiona, Oia e Tomiño, entre a ría de Vigo e o río Miño. Segundo a avaliación ambiental, o seu impacto sería repercusións negativas sobre o patrimonio arqueolóxico e a paisaxe, segundo os informes sectoriais emitidos pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e polo Instituto de Estudos do Territorio. Imos agora a outro tema. O Parlamento de Galicia inaugurou este xoves no Café Moderno de Pontevedra a exposición A Nosa Arte, conformada por unha escolma de 33 obras da colección artística da Cámara Autonómica. A colección de arte do Parlamento está integrada por máis de 300 pezas, a maioría en propiedade, aína que tamén conta con outras cedidas. Na presentación salientouse o valor divulgador desta escolma de pezas que constitúe unha máis que nutrida mostra de 40 anos de intensos movimentos artísticos en Galicia. A exposición inaugurada aos xoves pasado en Pontevedra poderá visitarse ata o 25 de maio no Café Moderno a Fundación e poderánse coñecer 37 pezas da colección do Parlamento entre as que destacan nomes relevantes como Víctor Casas Julián, Arturo Cifuentes, Xulio García Rivas ou Nicolás González Aller. Pasamos a outro tema. Xosé López Rivas ten estado neste programa co gallo da súa participación no Rally París-Dakar. Saíron estes días na prensa porque as instalacións do circuito que el rexenta do Racing da Car Sanxenxo a caronda da Praia Major na parroquia de Noalla serviron esta semana como campo de probas de tres modelos distintos de cars de última xeración propulsados por enerxía eléctrica. Rivas Destacou o, o bon resultado dos vehículos e a súa previsible aposta polo futuro desta actividade, tanto na súa parte máis lúdica como nas carreiras. O dono do Racing Dakar manifestou que a, unha empresa catalana contactou corresponsables do circuito de Major como referencia en España, desta clase de actividade lúdica. Hai que lembrar que López Rivas... Eh, Ten patentado o primeiro modelo aquapar do mundo, así como un sistema de proteccións para mellorar a seguridade nos itinerarios deste deporte. As probas que se realizaron eh, consistiron en facer unha comparativa entre un cara de gasolina e o eléctrico e entre os consumos de unha e do outro e ver canto se podía forrar. O custo dun cara eléctrico ven eh, a ser o dobre de un de gasolina polo que a comparativa precisa eh, dun estudo de custos e aforros tanto en gasolina como como de avarías e eh, recambios para poder precisar en canto tempo se pode rentabilizar o cambio de un sistema de propulsión polo outro. Rivas cree que, eh, comenzando polos vehículos do sector infantil, en cinco anos vista eh, poderían estar pensando en, en que todos os cars foran eléctricos. A semana pasada falamos da revista Roussel a 100 anos do seu nacemento no 1924. Se continuamos mergulllando nos 100 anos atrás, hai outra data a salientar, pois nese ano nacia en Roma o catedrático de filoloxía románica Giuseppe Tavani, finado na mesma cidade no 2019 foi un filólogo de recoñecido prestixo polas súas investigacións sobre a poesía lírica galego-portuguesa así como sobre a lírica e narrativa provenzal, catalana e francesa Foi nomeado doutor honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela no 1991 e no 1992 pola Universidade de Barcelona e a Universidade de Lisboa tamén foi a se mesmo membro do Instituto de Estudos Cataláns da Academia das Ciencias de Lisboa e da Real Academia Galega. Entre as súas máis de 300 obras, entre libros, traduccións e artigos, destacan, por citar algúns, repertorio métrico da lírica galego-portuguesa, poesía catalana de protesta, dicionario da literatura medieval galega e portuguesa ou a breve historia da lingua catalana. Sobre él escribiu Enrique Monteagudo na revista Grial. Os grandes humanistas Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani, entrañables amigos de Galicia, deixan un roncel imborrable de paixón polas letras, de simpatía polos povos asovallados, de compromiso coas causas xustas, de proximidade e calor humanas que sempre nos acompañará e nunca deixará de inspirarnos. Con estas fermosas palabras de Enrique Montiagudo, despídome ata a semana cun tema musical, Mama África de Chico César, que ten actuado, actuado moitas veces na Galiza, sobretodo nos Cantos na Maré que organiza o Uxía. Traballou como xornalista, pero deixouno pola música. Saúde e que cante o merlo. Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África tem Tanto que fazer Além de cuidar Neném Além de fazer Neném Filhinho tem que entender Mãe Seus filhos, seu lobunzão rola o maior gés Mamá tem calo nos pés Mamá precisa de paz Mamá não quer brincar mais Filhinho dá um beijo, é tanto bom na vez um casa xoia, mamá aplicar a mi ama aplicar a mi ama aplicar a mi mamá aplicar Ya está aquí foi o nosso programa Sempre en Galicia desta de tarde. Queridos ointes, deseamos que teñan unha feliz semana e que volvan a conectar Con nosotros o vindeiros sábado á mesma hora. De Buena, amigas e amigos, que a noites sexo vosso descanso xa rúa a, a vossa liberdade. Deico próximo sábado.